بیا د ابراهيم اسلام په واقع کې درې خبرې وي یو خبره داوه چې د توحید د د بیت الله شریف د خو الله یاد کړو په ابراهيم اسلام باندې توحید د پاره یی دایو کس نو توحید مرکزو تاسو د دین انکار کوي تاسو په مرکز کې شرک شروع مرکز ته توحید د الله یاد کړو دویمه خبره د ورور باندې کا دویمه خبره د ابراهيم اسلام په واقع کې دا ورزور دغه خبر د ابراهيم عليه السلام په واقعي دعوه چې مونږه چې د پیغمبر عليه السلام چې تاسو د دې انکار کوي دانه نه نه د خو اصل کې تاسو د پلار او نیکو یني د ابراهيم عليه او د اسم عليه السلام دعوه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا اياتك مداخو دغه د پاره دعوه شو د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل عليه السلام د خوانه ور د دې انکار کوي بیا دغه خبر د ابراهيم عليه السلام په واقعي دعوه چې توحید خو تاسو د پلار ود نيكونو وصیتو د خپل پلار ود نيكونو وصیت نه مني دین انکار کوي بیا ته اعتراض شروع شوو دې اته اعتراض دا چې موږ ستاره سالت ځکنه منو چې تاسو پلار نکا قبله پرې خولا ز د پلار نکا قبله چې وا اغا بیت المقدس وا. تا تاغه پریخوا خو یو څومره پټه رکړه او بیا دې پر غوستله زکه مونږه تانه د پیغمبرانو د ډلې نهي ته خو د پیغمبرانو د ډلې نهي زکه د پیغمبرانو د ډلې نهي چې تا د پیغمبرانو قبله پر غوستله دا غي جواب الله کو یو جواب و داو چې اسانه جواب دي چې کل لله المشرق والمغرب دا الله په کې مشرق دی او مغرب دی ماده چې الله وی چې مشرق ته مخ کړو ته مخكوم او قامت الله وی ته مخ د مغرب ته مخكوم اول راتو کو کوم چې بیت المقدس ته مخ کړو وس بیا ته وکمکو چې به ته مخواړ نو ما مخواړه زهخ خو د حاللهکم تابی مک بل زره ته وخ چې غې طرف ته مخکه او د هغې طرف ته مخکووم یادي منشاوي لا سرات مستکم دا خو دله توفیق ده دی دا خو د الله دته چې چ چالی و غواړی ورکي تاته خو حالات تو فیک نه در کړی تا خ پس مستکم مع نه ځکه د اعتراات کوی دا خبرې کوئ دارنګ دوتونه اللهیان ده تحویل د کبل د ديكار د کولو یو التی داو ان چی ال خپل اختیار ثابت ول غوڑی چی مختار کل ما بهر سم اختیار زما او خاص کل پدینی ماملو که خوب اختیار زماده ده د احکاماتو ټول اختیار ما سره ده او دویم التی داو چی الا لنعلم من يتبع الرسول ممن مم ينقلب على عقبيه او دا کار مزک وکوا دا کی بلمی زکه واړه ولا بیت المقدس طرف ته او بیروست بیت الله طرف ته برته چلی نه علامه میه تبی او رسول ممین قلب علاقبه چا کسان زخکار کما چې اغه تعبد پیغمبر علی سلام دی او اغه کسان زخکار کما چې اغه لاوی پجنونکي گند ده, ده منافقات یا یا مخالفت او دا دوړه کسان دا دوړه ډلی منون کېونه منون کې دا سره او پجن دلشي خکارشی پدې کار سره بیا پرونی سبق کې مونږ نورم امسمنس کله باز خبرو طرف ته اشاره وکړې پرونی سبق کې بیا الله په پینزم زلباندي په پینځه پیرا الله اشاره وکړه دغه تحویل د قبله طرف ته چې دا خلک په دې قبله باندې عادت دي يهودو موږ دوی تدا خبره خاره شي چ اصل قبله مسجد حرام ده بیت الله شریف ده او الات الله ذکر کو د تابعداري د نبي عليه د اعتبار د نبي عليه السلام الله بيان الله يكون للناس عليكم حجت يو دا بيان کو چې د پیغمبر اسلام تابعداري وکي ک تهویل د قبلي تابعداري وک نور احکامات د پیغمبري لالا يكون للناس عليكم حجت چې خلق پتا سوم دليلونه ني د اخ اومت دا نخې دي چې هغوی به تعبیداری د پیغمبره اسلام کوي او به ونا... تا... آ... خپل پیغمبر تبیداریی کوي دا ررنګې د اخیې اومد دا نخې دي چې اوغوی کبله به بتون لا نوکه چېرته تاسو تعبیداری و نه کوي اوتهویل د کبلی نه کوي کبله ی بله طرف ته د دا خلک به تاسودلون شي چې دا خواغ اومت نه دی او د خوا پیغمبر نه ده کوم چې مون په کتابونو کې باید شو دیخواله بیام چکم ظالمان خلک دي. او بیاتهرا کوي هغوی به بیایان تاسو پسې دروغ در تړي نو فلا تخت شو هم وخت شوې دوینمېږ او زه دوی خبرو پسې مګځ د دوی لاان تانان ملامتتی او پسې مګځې او زما حکم منلو پسې وګرځې کئي ما رضا پس صرف وګځې کوئ یو علت دا بیان کو دویم اللت دا بیان کو تمیم مننیعمتی عیکم تا بهدار د سونه وکئ د پیغمبره اسلام وکي چېلی تمیم منعمتی علیکم د د پااره چې پوور کمم په داسو منې خپل نیمت من نوغو چې لوی نعمت په نعمتونو کې الله دا الله قرآن ده الله به قرآن در کې په کور کې به دا الله دا قرآن بچوته به دا الله دا قرآن اله مر نصیب کې تا ته به دا الله دا قرآن پوي او فهم در نصیب کې په قرآن باندې دا عمل کولو توفيق به الله در کې نور نعمتونو خو ځان لدی خو به خامخادر کې لوی نعمت قرآن ده ولعلكم تهتدون او پسملار بده کې اونرنی سبق کې الله هغه د اتمام, اتمام دغه تفصیل کوي وضاحت کوي مخکی آیت کله وي چې زه تاسو ته پیغمبر اسلام تابعدار یو چې ځ خپل نعمت در معنی پوره کما موږ هغه کیدا یو دا, دا معنا وکړ چې لوی نعمت د الله قران دی دلته اوس په آیتونو کې الله په خپل امدا خبره کوي چې زموږ لوی نعمت زموږ کتاب فهم دی زموږ کتاب پویلا دا. دا کما کې د کف چې دی دیتو کې کار تشبيه او دا صفت د مصدر محضوفات یعنی دا دیو دا سی مصدر صفت دی چې اغا پا دیزه که په دی کلام کې حضف دی پټ دی نو علماء و مفسرین دا غوی کار داده دا اغوی دا دا پویا چه اغی درجه تورسی گن دا دا کاری چې دا اغا سی محضوفات چی اغا روباسی یو علم چی کم یو رکم حضف روباسی بلا علم بلا رکم حضف روباسی نو کما چې دا تشبيه ده ولي يتم النعمه عليكم اتماماً دا, دا کلام چې ده حضرت دل تا ولي يتم نعمه عليكم او دې لپاره چې پوره کم پتا سوونه خپل نعمت په پوره کو سره کما دا کاف چې اوس داغي تشبيه ور کوي څنګه بخپله نعمت پوره کما څنګه بخپله نعمت اتمام کما کما لکه څنګه چې ارسل ناراولې ګلو موږ فی کې رسول یوازې مشان پیغمبر دسبې پوره کما لکه څنګه چې تاسو کې ما تاسو ته تا مخ کې ما تاسو را دا واده کړې و مخکومتونو سره مخکې کتابونو کې د پیغمبرانو د خلینا چې زبې پیغمبر را لې غم داغه بداده دا صفاتي داغه بداده دا عادتاتي هغه بدغه رقم کارونه بکی نو هغه واده می پوره کړل هغه می راولې او کتاب می راولې نومدارنګ دلته ما تاسو سره دا واده وکړم چې ولی او تیم منی علیکم چې تاسو د پیغمبر اسلام تابعداری وکئ چې خپل نعمت درماني پوره نو خپل نعمت به څنګه درماني پوره کوما مداغه اوس موږ تاسو ته تا یو قسم تشبيه راکې مثال راکې کما د څه به د خپل نعمت درماني پوره کم کماله څنګه چې ارسلنا فیکم رسولن څنګه چې راولګول په تاسو پیو ازن شان پیغمبر ییندا د پیغمبر اسلام راتل چې سره را کم بر امدارنګ دا د نهمت اتمام پتا تاسو باندې دا بر حق ده دا بر من پوره کوم ان دې خلاف بنو کوم چې تاسو زوېم چې نعمت به درمن پوره کوم پتا سو باندې او بیا پوره نه کوم لکه څنګه چې دا وعده ما سره تور سوله چې پیغمبر مې راولې غلو امدارنګ اغه وعده م ز سر ترسومه او خپل نعمت پتا سو باندې زه پوره نوکما لکه ا پورا وک خپل نعمت تاسو سوباندي لکه څنګه چې ارسلنا فيكما راولي غومغه پتا تاسو کې رسولن یوازې مشان پیغمبر منکم تاسو نه یعنی معمولی پیغمبر او ځکه نه وی عظیم شان ځکه د تنویني راوړ ور باندې چې پیغمبر اسلام د سونه پیغمبران چې په خاطر شیوه طول طول تللې دی ادم علی السلام نه والا تر عیسی علی السلام پورې الله واده غ وه زما اخری پ غمرستاسو وخت کې را شي تاسو به دغهتاب کوئ ان ټولو پ غمرانو سره دا حیصوو چې دا اخری پ غمبر چې د معمولی پ غمبر نه دی د یو مقام او د رجه شته پول پیغمبران غمران نبی بیا سلام د مقام او د مرتبی نه خبر وه اشناوه ان چله را به شيقرآان ک بر شي یو سرت دا ک بره شي چله ی ما ټولو په غمان واده غستې تک تاسو تاسو په وخت کې زم ما پیغمبر راشي نو تاسو به دغه هغه نبی ایمان راوړی دغه تعبدی لري به کوم نو کما خپل نعمت په پوره کمله کڅنګ چرسلنا راولې کوم فی فی کوم تاسو کې رسولنا یو زمشان پیغمبر اوس د پیغمبر کار بیانې پیغمبر ډیوټي بیانې چې پیغمبر به څه وظیفه یتلو ای، علیکم آیاتنا لو لیو تاسو باندې زم غاتونه دارنګ نن سبا اوس پیغمبر ناراضی اوس د پیغمبر علی السلام وارثان راضی عالمان زکه حدیث کې راضي نبی اسلام فرمای ال علماء ورثه الانبیا علما چې دی هغه د پیغمبر بلکې سل... نبی اسلام صرف زمانہ بلکې ټول پیغمبران وارثان دي علما زکه چې د پیغمبرانو کار داو حدیث کې راضي وایي چې مخکبه پیغمبرانو د خپل قوم سیاست کولو حدیث هم دسی ده. تاسو سه هم انبيياء سياسات به کوونه د پخواني خلکو انبيياء سياسات څه مطلب دي ديږي وړه د سیاست اغه تاریف مروزي په دې حديث کې چې دی دي توله کېږي چې او سړې اغه مشرعو کې په دې په برخه کې او د خلکو د ديني حقوقو د دنیاوي حقوق چې کوم دین د خوان ورکړ شي وي دا هم ديني حقوق دیو قسم کنه ش هغه ورته بیان کیو چې د حقوقو دا عملي کې په خلکو باندې اصل سیاست دا ده. بعض خلک سیاست بکی خپل ځان د پاره، بعض خلک به سیاست کوي او کار د پاره، بعض خلک به سیاست کوي د وطن د پاره، بعض خلک به سیاست کوي د بل مقصد د پاره، لیکن اصل سیاست داره چې ته تدخلقو د اقيدي د استاد د پاره کارو کوي، اصل سیاستدار ده. چې تدخلقو د عملونو د اصلاح، د معاشري د ټولنو د اصلاح د پاره کارو کوي، مبارزه کوي. پدې کې وبیا تکلیفونه راځي پدې کې مصیبتونه راځي پدې کې جنگونه راځي پدې کې هر قسم حالات راځي پدې کې مشرک علم راځي پدې کې عملی یو شی منل په خلقو باندې راځي په ژوند نو حدیث کې راځي چې عل علماء ورثه ورثه الانبیا پیغمبران چې دي د انبیا او وارسان دي ځکه د پیغمبرانو کار دا او د علماء کار بم دی چې هغه به د دا خلقو داکېدو او د دا عمل اصلاح کړي او دا کیدی دا او دامل دا دا دا با دا اصلاح پوځشی باندې کیږي دا لپ کتاب او د پیغمبر په لار باندې د نبی علی سلام په اوس نن سبا نبی علی سلام لار دمو تا سره دغه سنت دی په دې دوو شیزو باندې باندې د خلکو اصلاح کیږي او د خلکو د دنیا او د اخرت خیر په دوو لارو کې ده نو لکه څنګه چې د پیغمبر اسلام ډیوټي دادہ دا چلولي پتا سمونه زمغه اتنا هم دا رنګ دا ډیوټي دوه د پیغمبر علی سلام محمد <تصفح> دا نه پیغمبر اسلام په غدې ناشتي ځان ته وی چې زه خود پیغمبر وارث يم لیکن کاراغه نه کې کوم چې پیغمبر اسلام کړیو دا غو ته هغه وراثت تا حسین کو د خپل پیغمبر نو کته ځان د پیغمبر اسلام اصلی وارث وي د خدمت بکې خلکو د الله کتاب بیانې نو یتلو আলাইکما آیاتنا لولیو پتا سبانی آیاتنا آیاتو نزمونګه ویزکی کوم ویزکی کوم و یزکیکم ام دغه رنگ غره علاوه یي چی زما د نعمتونو اتمام داري چې پیغمبر مې تراولې غلو اوی د پیغمبر کار وداي زما کتاب بلولی نو دغه رنگ د پیغمبر کله چې یو سړی په سنت باندې کلک کودريږي نو الله علاوه په کور کې داغه د دا قران عالمان پیدا کړي الله وداغه په ټوله نه کې د قران عالمان پیدا کړي هوښه دا غلیمان او کاربتی پیغمبران د پیغمبرستان وارسان پیدا کی کاربتی یتلو الیکم آیاتنا لوی پتا سو منځمغایاتنا دلته تفصيل شومق آیاتنا رسول نهویشت کی ی سوراته چې یتلو الیکم آیاتنا دین مراد الفاظ د کتاب دی چې دا به خلق ته خی ویزکی او پاکایب تاسو د اخلاقی رزیلونہ اخلاق کی رزیلا مونږه تفصیل کړو شرک لوی اخلاق دی چې انسان کې راشي شرکیه اخلاق یا كده د دا دا لوی غنده غنده په انسان کې چرای شي د بیم نمبر کې د دین شکل ورانول د لوی غنده په انسان کې چرای شي د دین شکل ورانول په دوه طریقو یا په بدعت سره دین ورانیږي او یا پر اسمون ریواډونو سره دین ورانیږي که یا یو سره بیدات د دیت ویلکیږي چې یو سړی یو نوې کار ته د ثواب کاروي ثواب کار ها کار کوم چې د پیغمبر او د صحابهو نه ثابت ایو سړی یو نوې کار ته ځان وروبس چې دا هم د ثواب کار ده دیت ویلکیږي بیدات د برخه ګرځول یو نوې کار او رسم او ریواج دیت ویلکیږي چې د برخه خو نه د ثواب کار خو نه خو په معاشره کې یو لازم کاروي ما د ټوله یو مهم کار وی چې خامخ باید خلک یو کې کوي کوي ونه کوي نو بیا خلک ور بر خان دی مې لاند تان مر باندې کوي نور نور اغم او پس کوي دندوري مې پس کوي نو دا په معاشره باندې کوم بوج ده ګره په شرک باندې عقیده خرابيږي ایمان د انسان نه اوزي په بدعات باندې د نبی علی سلام سنت ختميږي په شرک باندې توحید ختميږي او توحید نظريه ختميږي که شرک عام شي او پسونه په بیداتونه باندې سنت, سنت ختمي دي پیغمبر علي سلام کبيدات عام شي حديث کې وراځي و چې یو بدعت شروع شي نو یو سنت د دنیا نه اوچت شله پیغمبر اسلاموي نو چې یو بدعت شروع شي د پیغمبر اسلام یو سنت هغه حذف شي دنیا نه الله یې چې بیدات زیاتی د پیغمبر اسلام سنت چې دي هغه ختمي سره او رسم او رواست سره معاشره باقی دا دري شيونه دا نقصان شيونه دي او دا اغا رزیل اخلاق دی چه په انسان کرایشن. دا قرآن کار بدایی چه ویوزکیه کمه. پاکیی با تاسو دا اخلاک رزیلونه. ویو علم کمه کتابه او خودنه با کهی تاسو دا کتابه. یعنی دا قرآن فهم با تاسو خی. اغا اصل مطلب چه د دا کتاب ده اغا با تاسو خی. پایش پدیوچه پا منگاوییو چه تفسیر عبضل تفسیر القرآنی ال... ابزر تفسیر القرآن بالقرآن ابن کثیر رحمه الله هغه په اصول تفسیر کې ذکر کړی دی وای چې بهترین تفسیر د دا قرآن دالچ په قرآن باندې یو آیت حل کې تو قرآن یو آیت تر قرآن په بل آیت باندې حل شي دا بهترین تفسیر دی خو بیا ابن کثیر وایي چې ابزر تفسیر القرآن بالاحادیث دیم نمبر کې بهترین تفسیر هغه تفسیر دی چې په حدیثو باندې شي یعنی یو آیت دی دغه معنی دغه مطلب که زه په خپل ذهن معنی اخلم په خپل ذهن باندې مشارکې دي چې د دې مطلب دی دا هغه زما د ذهن د مطلب غستونخه دا چې د پیغمبر اسلام چې کوم مطلب دی هغه غیر ترجیح ورکم په دویم نمبر کې اول کې خو به د قران ورکم، ترجیح ورکوم دویم نمبر کې بزه د پیغمبر اسلام حدیث له ترجیح ورکوم چې پیغمبر چې ځې زپ ما زما ځین کې یو رقم معنا روزي چې دې شي پیغمبر اسلام دغه آیت رقم معنا کړي نو بیا یا زما استاد یا کوم بل شیخ اغه یو رقم معنا کړی یو رقم فهمي اغستې پویا اغستې لیکن هغه مقابل کې د پیغمبر استم حدیث راشي او هغه یو مطلب بنو تاسو تخکار کړی د غایت نه مونږو به کومه کوم فهم لا کوم مطلب د پیغمبر صلی الله علیه نمبر کې او دریم نمبر د صحابه او اقوال لو ترجمور کول کی په نسبت د زما او زمو دوستانو دوستانو یاد بلیا بلچا د صحابه او چکه مطلب دی د قرانه چا وی غست ده, ده. او وی ترجیح ورکول کی او څلورم نمبر کې بیا زمو په دین کې فقها دي مجتهدین دي چې پاغه من ټول امت متفق کی تک امام ابو حنیفه امام شافعی دي امام احمد ابن حنبل دي امام مالک دا څلور خو متلک دی په دې من ټول امت چې د اجماع کړي ده چې دا څلور مجتهدین دي مطلق مجتهدین دي اصول دې څلورو واړو منل شي دي زمو په دین کې پوزیشن او ال امه فی اجماعها ما... فی اجماعها معصوم او په اجماع کې معصوم دي یعنی امه چټول په یوشې باندې اجماعو کې اکار بسې اکار به غلط نه وي پویو احادیث کې مرضی نبی رسالتان فرمایي چې زمما امت په یو کار باندې اجماعو کې زمما حدیث کوي زمما امت په یو غلط کار باندې اجماع نه کوي که یو سړی وی چې دا کار دسی باید وشي کار غلطی نو لاس به ومنې پنځبه ومنې ټول امت نشي منلې نو کله راڅلور ائمه او مشتہی دین مطلق ټول اومت منلې دي او دا هغه حدیث طرف ته اشاره ده چې دا ټول امت دي چې دا منلینو مطلب د دین برخه ده په وښه نو یو علم مکمل کتاب او خودن نه کوي تاسو ته کتاب یی دا هغه څلور چې کومت لا لري دي طریقې دي په دې یو سړی په قران باندې انسان پوې او بیا بلاندور پس هغه موتبر مفسرینم دي اوللمان دي نورم والحکمت او خوده نه به کیدویته د حکمت حکمت مطلب یني د کتاب امرې جامه به خلق ته خی چګوره دا حکم خو تاسو ته بیان کړو خوده دی حکم عملی شکل دغه سره لکه اوس ګوره نبی علی سلام نبی علی سلام به خلق تویت واقیم صلاته موس جاری کین د قران حکمونه پیغمبر اسلامه دا حکم د قران خلق تو ورسو واتو زکات زکات ورکئ واتم حج عمره او خاص الله د پاره و غیره غیره جهاد وقاتلو فی سبیل الله جهاد کدا بلارکئ دا حکمونه پیغمبر اسلام خلق تو ورسول د یو عملي شکل شا... خو پکار دی کنه څنګه باید د حکومتونو مون من مون څنګه وکوباید زکات څنګه باید وکو jihad څنګه وکو حج څنګه وکو اندا غره نور اعمال سره کومو دی د بیا سنت دی د اني دا سنت چې دا قران عملی شکل لې وس چې موږ تاسو ته پیغمبر اسلام پر خيره هو الهکمت او خودنه به کوي د سنتو زکه موږ معنا کوو حکمت نه سنت د پیغمبر علی سلام ځکه اوس پیغمبر اسلام نشته راته موږ تا عملی جامعه وخی بلکې موږ تا غ عملی جامعه پیغمبر اسلام مخکې موږ پرې خې دا امریت سنت وایو ودې و جامعه حکمت ماننه کوم سنت د پیغمبر علی سلام ویعلمکما او خودنه بکې تاسو ته ما دا لم تکونو تعلمون چینه وې تاسو پویدون کې مخکې د قران نا ور په دې ځکه او آیات نمبر یو سور نه ويش دوړه یو رقم آیات دي دوه پانه مخکې و ګره نمبر یو سور نه ويش دو په نیمه کې لاټ شي شاته راشي شاعت. اوله سپاره ربانا و ابث فيهم رسولا ور په زمنګ ابراہیم عليه السلام او اسماعیل السلام دعا کول الله ل ویلي چې ربانا و ابث فيهم رسولا ور په زمنګ راولې کې پدوي پیغمبر منهم د دوی جینسنا یعنی دوی وانت انسان وي یتلو عليهم آیاتک یا د دوی نه بي د مکه والونه وي یتلو عليهم آیاتک لولې پدوي باندې آیاتون استا او خدانه دوی دویته د کتاب یعنی د قران ول او د سنت او ويزکیه او پاکي و دوی داخلا کیږي ځلونه په دې کې فرق دادې دا آیت او دا آیت د ننې زموږ کوم آیت د آیت باندې اصول پندوز دا یو شعر فرق په صرف دادې چې التی ويزکیه چو اخرت کې راوړو او دلته ويزکی کوم منځ کې راوړو تزکیه د نفوسو التا اخرت کې وا او دلته تزکیه د نفوسو نفوسو منځ کې دا فرق دانه صرف داول اصل کې مخکې چې و آیاتو ملو سنحو وشکي الته ابراهيم عليه السلام درسګا جوړ کړو یو جمعه ته جوړ کړو مسجد بيت الله شريف یو کورې اباد کړو پوه شو نو د اړید دیو یو صحیح استاد انتخاب وکړو نبي السلام نو د یو صحیح نصاب دویم کړی د لانا چا جمعه کې دغه استاد به څه بیانوي نصاب بدایي خدا الله یتنو مطلب ما بیا خلک پوه کوي او عملی جامه وخرکو ته ورکي دغې دغه کتابه او اخره کې ویلو چې یزه کې او پا کو بهی د دی درس مطلب ستا د کتاب د د مطلب بچ شي مقصد بچ شي اخلا کې رزیلهونه پا کول هلته ننساب ته اشاره ځ کوئ اخلا کې اخره کې را او دلته چې د دلتا الله ويذكي کومینسک ذکر اړو چې دلتا الله غ مقصدیت ته اشاره کوي چې ګوره د قران د بیانولو مقصد به تشي تسکیه د نفوسو نو قران د بیانولو اصل مقصد بدایي چې دخل کو تسکیه وشي صفایي وشي تسکیه د نفوسو ته مطلب د نفسونو صفایي په ټول اول خدای کیدیه سفایده ټول اول مهمه نمو استاد یو مثال ذکر کوي دا کی دي ولې اكيدې مثال د زدلک موټر کې انجن کې موټر څنګه خو کولی رې خسته نوې ماډل 2022 ماډل او جوړشه ویله جوړ کړي ده مثال خبرنن ټیسلا کمپنی ټول نه هاي کمپنی موټرو کې ټیسلا کمپنی جوړ کړي ده خسته سیټونه یا مثال خبر مرسډیز والے یا بل والے بل والے کورسې مرسې ورڅ په کې خو کلی د اعلی درجی انجن پکې نشته دغه ګاډي کې بی؟ فایده وی فایده پیدا ای چود ما شومان ون متخيج کوزيغه بس کینو کوزيغه بکی بس منځيغه پکې چخخله سیټونه دی پکې لاس ماس په وایا چې شټ بوت خلې ده سٹیرنګ خلې او دا شیخ خلې ده واغه شیخ خلې ده نور څه خو نشته کنه ما شومان غني به متخيج کوزيږي او کيو د پیخاور ټکسی ده پیخاو ټکسی نه خمر دی زړې ټکسی ني د پیخاور ټکسی ده لیکن انجن پکښتا سیټونه میټونه نه وی دي نور د خدای په کار هر ک کړی یا ټیکسانې لې انجن په کې د ی کس مزوری په کیران وي د یو کس کار په کیران دی بچولله معخام یو پ پ وروپ وړ کوورله دغه میثال ده کې دی دی ک یو سړی عامال وممر خکلی وکې خکل موځو کېښایسته د جا غ چټیګوجېږي به مو کې خک ووررومونځ کوي او ارکانخوادا کوي دا ررنګې ح کوي کال په کال یا عمره کو کا په کال ځي د خیرتونونه کوي کال په کال پیس ډیر مصرفوي په دین دی او نور عامال هم خښلی کو ی خایسته کوي لکننا ک دا خاببه ده او د عمللو فده ویر کې دوله فده نه شوورکو دا ایسایان دی ی ودیاندي یا د هندان دي یا د نور کوونه دي دوی خوښ عمل خو کوي که دوی ک چرټانې دي ډیر په کوروړ او رببا او پیسې مصر پهښځو کې خلقوله د وبو سیستم برابرې د خوراک سیستم برابرې د کورونو سیستم برابرې خيمي او تلغي د افريقي ملکونو کې زمونږ په دې ملکونو کې مرستي کوي د ادونه کوي لکه ایمان او سرنښتنو دا ټول شي نه به دوی د پاره دنیا کې والاده دي اجر ویر کې دنیا کې والاده دي بدل ویر کې الله ویر دې په بدل ویر کوم دنیا کې دي او دنیا که هغه بدل ویر کوم د اننده غورا په کمه مقام کې دي په کوم درجه لیکن لکه اخرت کې دوی فائدې نشته دې مطلب هم دی په دنیا کې الله ورته یو کوي او نمندارنګې اصل شی ایمان دی ښا عقیده د اول مقصد د قران چې شېره تسکیه د ایمان صفائی د ایمان چې ایمان خالص شي دسي ایمان وی چې پای کې شرک نه وي او ددا سوال دی چې ای ایمان کې شرک ایمان سره شرک ملا، ملاوي دي شي کنه نو او بالکل ملاوي دي شي سوره یوسف کې براشي ا یوسف علی السلام وی ان چې له ګوړې سورته یوسف الدولاسم سی پارکه یوسف علی السلام چې وی دولاسم سی پارا سی یوسف آیت دې تور غزاېد ګرم او دا خبره د ابراهيم اسلام کړې د سورته ابراهيم کې خو نه د سورته يوسف ور او ایتنه وګورو چې يوسف اسلام السلام وي چې ایمان دراو ډېر خلک مگر په داسې حال کې چې شرک اون کې یې نه ځان ته ایمان ولامي او شرکم کوي برګ خایه یو منته صبر وکړه خا یو څلور شپګو ګره او آیت نمبر یو څلور شپګدیا له سمڅې پاره لا آیت نمبر یو سلو شپاگ وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرَهُمَ او ایمان نراؤلی زیاد دی خلقون بِاللّای پا اللہ بانده اِلّا مگر اِلّا وَهُم مگر پا داسی حال کیچی دویوی مشرکون شرکون کی دا اللہ د ایمان ایمان سره شیب بالکل غډوډي دي شي یو سړی به ایمان دا ومه کوي او شرک هم کوي په شرک مختل کځم کوم سمان چیزن سبا تکان سبا چی دي د ایمان دا وکه یو کې د او پاکي دو کې شرک هم ده هم رقم خبره ایبراهيم علی السلام کړی د ماخ سرت انعام کړی ایبراهيم علی السلام خبره چې ایمان هغه ایمان ده چې کی شرک ملاوي نه ټول اول اوله صفای هغه د ایمان ده ويذکیکم او پاکي بتاو اخلاق کی رزلونا دیمه صفائی د پیغمبر خالص د پیغمبر اسلام په طریقه مې خپل ژوند تیرولي مدینه بدتوته له هغه تر عمل لپاره ترجمه نه ورکه چا عمل پیغمبر اسلام وکړي یا صحابهونه وکړي سنت دته ولیکيږي ان سنت هغه عمل ولیکيږي چې هغه پیغمبر اسلام کړي نه او صحابهو بیا دغه نه بد عمل کړي هغه د سنت ولیکيږي دوی هم نمبر کې دادي او دریم نمبر کې به ورسره نور دي تر څو دي او دا غنور اخلاق دی نو وي زکی کوم او پاکی نور قران اصل مقصد ته اشاره وکړه چې قران دا بیان اصل مقصد څه شه رې تسکیه د نفوسو صفای د نفوسو نو په پس صفای د نفسونو کې ایمان دي ا د ژوند تیرولو طریقې دي یا سنتو په لار باندې و غیره و غیره د نن چې دونه د موږ چې دونه غندو نو وینو په خپل ځانونو کې یا مسمانانو کې دا ټول وجدار چې قران نشته و کې د دې بالیت و دا الله امداد چې موږ سره نيشتل ځکه قرآن نيشتنه عقيدي زموږ غړي وړي دي عملونه موږ یاد هندوانو تر کې کو یاد عیسيانو کو یاد يهودو کو او يا نور تر کې د مکرانه اوتي دی بس او کسا کې نه یو غټ نقصان خول ده دار کچې ته دغه احساس موږ سره وینو بیا موږ یو کار وشو وي ته ته احساس هم ختم شو لري چې څا سره د احساس منشتره چیر موږ باید لوند پیغمبر استم په طریقو تیر کو او سوال نه کوو چې یاله من راوللی سوال نه کوو چې یاله خاور په مونږه رالی نو خاور بچی ته راشي خاور خو همده را ځي خاورز باغه ټاییم ک راځي چې کوران دیومدلو او د کوآ د خپله تکېکه بیا به خاورې ز نه که خاورنی شته د آان په خپله دا واده کړی د کوآ پ خپله وې دېدي دا د نیم چې زه د کوم س ته نور کې आयत नंबर पातलसम सि पारा के सूरते नूर के अल्लाह अल्लाह वे सूरते नूर आयत नंबर आयत नंबर 35 होते हैं पातलसम सि पारा सूरते नूर आयत नंबर 35 वाद अल्लाह वलजीना वादा करेला अल्लाह कसानो सरा आमनु ची ईमान रावड मिनकुमस्तासुना ईमान 25 रावड پالا باندې قران باندې پیغمبر علي سلام باندې صحیح ایمان واد الله الذين امنوا منكم واد كردا الله كسان سره چې ایمان راوډه منكم تاسو نه عامل عملی عملونه نیک نیک عمل په طریقه پیغمبر نیک عمل هغه چې په طریقه پیغمبر او صحابه وي او چې په طریقه پیغمبر او صحابه نه وي هغه نیک عمل نه دي نو واد م و سره کړی دا چې لاستخلفنهم في الارض خا ما خ پاتي بو کې دوه لره پزمکه کې د خلافت بالا د وی له ورکی د زمکه مشری بالا د وی له ورکی یو کما استخلف الذين من قبلهما لک څنګه چې پاتې کړي او موږ آکسان چې مخکې دوینو نوح علی السلام یې پاتې کو کنه قوم یې وتابک نوح علی می پاتې کو د زمکه مشری د سره پاتې شو دارنګ يهودا عليه السلام لمې د مشری ورکړه قوم یې تباکړو چې د هغه مشری او وینې موغستا يهودا بیا مشرو د دارنې سالال سلام هم د غرنې بریمله سلام نور پیغمبران، هم برند السلام سلام مشر شو بیا که نه شو فرون اول مشرو فرون الله تباکو مسا السلام بیا د خپل کو مشرو مشر الله وړه ممنان له یو مک کې نن نه له مضبوط به ک الله دوی دپاره دین د دوی هغه یرته دا له هم چې دوی دپاره یبد د لن نهوم یا او, او, او, او, او د دی چې عکوم الله م ترلی اسلامقرآنو سنت هغې معې به مضبوط ولاړی دا کله چې ایمان خوولمونږه صییکو کهه خپل وله یبد د لن نهمه اوخواام بدل بکم دوی دویله بعد خوفهم خویم پس د خوف د دوی نه امن عمل به بیا وررکمله وي اماو بیا میلا شي چې کلی ایمان صحیح را وړو د پله دله په کتاب باې پ غبره اسلامانې یا ننی په داسې حال کې چې بندگی ب کوی زمه لا یشریکونه بي شي بیا اوس تونونه وتړل چې بندې به کوی زمه لا یشریکونه بي شي. شرک به نه کوي ما سری د به شر کوي ما سری چوکم ومن کفره بعد زارې کاه او چا چې کفر و کو انکاری وککوو پس د دی پس د دی نه دا, دا قرآ اخری حجدت دی چالله په د ټول انسانانو قم کړی دی قرآ راغ راغو پیغمبر مره تممره غ دی بعدله چې چا خلافو وکلو فله یکهمل فې کوونه پس داداخله کوم دوی د فسیکان په دا فسیکانو به کله را ځي نو به کله ره اللهلیمونږ مون به په وااشتن باې به جنډه لګ د اسلام وااشتن باجنډ راسانه کار نه دی اسلامه وااشنگتن دپرهه مغسې به ایمان په کار, کار, کار دی او کار په کار دی تا د خولی خبرې نه دي نو ایو ذ کېکومه او پاکې به تاسوته اخلاې رزی لونه و لی موکوم مل او خه به تاسو تا دقرآ مطلب باندې به پوه کويولهکمت ته او د سنتو باندې ایو او خدنه به کوې تاته مع هغه احقامامې شاع. ینه هغه احکام مشرایت به ته بیانې لم تكونوا تعلمون چې نو تاسو پویډون کې لاند مثال دا صحابه مثال زموږ استاده 파را خلاص کتاب ده صحابه مثال وو دا غنه مخکې ست سهالو دا نن چې کوحال نه زې مدینه یو په دوچند باندې یو په درې چنده باندې آغاز آغاز زمانہ بدتر و پویښې هغه وخت کې زهم دې زمانہ لور ژوندې نه خخکړي یو مثال کوځه یان دسی یو ایو یو را سمبني لور لیکن زمانه کې لور جوونښلی ورسممو یو, یو کارو چې هر چا به کوو چا به چې نه کو خلکو خلکو باغسړی ملامهته کوو چې دا وګوره لوری په کورې اوسیدلی ده او صحی لروګ ټی سره پوول شو انده یو یو ورم ګځ ل یو واوج ګ للو چ لور به جوونې خ پرې ز کې به چا همدسې ریواژ نه جوړ کړې صح د په خبر شي چې لورنو اندوان می کې دا ېشته او ووجې بیا وجل کوي کاتل کوي لکن غې هم خلک بد وی اک اغه زمانه، وګوره اغه زمانہ اغه خلق چې یو بل د وینو تګي او آزاد سره بیرونی وله د ازاد زید ابن حارث رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د غلام دا, دا خدیجه بی بی اغهسته اغه خپل ترزی ورکړ اوښتا په توفق بی اغه خدیجه بی چې نبی علیہ السلام سنکا ورکړه او کړه نو خدیجه بیا بی بی نبی علیہ السلام ته ورکوه نبی علیہ السلام چې کلا زید ابن حارث رضی الله عنه مت میلا شو ازاد کو ځان س بیا د ی غون د غټ کی دی دا ازاد انسانو او د د پلار ډیر مشر سړی او صحیح متبر سړی او د خپل ععلاقې لیکن هغه غلام شوی بیا اد سړی بروننی اوه غلاام کو پوه شو لیکن بیا داسې زمانه راغله حتې عاد زی الوان هو ته نه بیا اسلام وي حت عاد یو علی دی یو ی د دا سری کل کېي حې عادی زیوان هو دا داسې دا دا کار شوو چده صحابه د مسمنانو او د حضرت عادی ادی بن حاتم رضی الله عنه غالبا دنو مله د د قب일리 جنگ او شپ خپل منس کی نو دغه دغه صحابه دغه صحابي شری د دوه قبيله شکست او مسمنانو منه کامیاب شو صحابه دي کې د حضرت هادی عادی بن حاتم رضی الله عنه خورچ واغه وینځ شو دا دا دا او نیوال شو په جنگ کې نو پیغمبر اسلام په دې کې ديانو منه ګرځي یوزل یو, یو ریزه کې دیان راغون شي ودي خزم دی پکې او سړیم دی پکې ما شومان دی پکې خیر نه نو نو پکې سړی پکې او خځه بوي نبي عليه ته چاوی چې دغه پلانکی جلکی چې دا دغه د پلانکی سردار د آزاد ادیب نه حاتم بلاره وته خو درو چې دا دغه لور ده نبي استمو تويخه نبي اسلام د احسان د پاره هغه او د وسه هوي وسملګری کړ چې دا بیرته خپل ورور باندې خپل بلاره باندې وسپاره دبیر تاسو د دا مشرصړي د اعداب نبی اسلام اخلاق ته وګوره د یو مشرصړي د معتبر شنه علاقه کافرو په لاریا غټم هغه ټیم پورې د یو مشرصړي ډور دا د هغه عزت دغه سي مال نبی اسلام چې نبی اسلام اکثرا ځادہ ولي غلامان به ځادہ ول اکثرا نو هغه چې د هغه دوه صحابه چې و هغه هغه د جلکی ځان روانه کړو خپل کار نبی ته وسپارله نو دا ته ادریتونه د ورورو د هغه خسره هغه د جلکی د خوري او د ادره ځانو ته و چې د دوغونې خلک موو پر پخ جوون کې قتللی ه چې مثمانان شوله خورې وت ووي د ادره زنران هو تهوي چې ته دا دو کسان چې را و دا دو که د دوه کسانو چې د مطبب ځین کې دا چې دوی سره لالاررک کې څ کړي اگر تووی چې دوه کسان زت تاسو دوه ځان په حفاظت کې مان غنلو دا څنګه چې دوه کسانو سم ځان په حفاظت کې غنلو د دومره ځمې حفاظت کړه پر جګستر کې راته ديکټري ولی ال پیغمبرو تو حکم کړي او کنه صحابه خو پیغمبر د حکم د سیولک غلامان بس پوه شو نو حضرت آدیر ځان سوچ کو شو اگر نبی اسلام ته نبی اسلام ته چې راغو نبی اسلام ته چې دا خور ور لګلی وام د غشې لپاره لګنی و نو آدیر ځان هو ته چې یا رسول مسلمان شوی نه دی منږ به کله معړ شو په خیر روان کل امن کله به عمل بد حال دی پهې معشره کې کله به عمل را شي سکوون به را چین بر را شي د بد حالت نه به نبی اسلام اوضو نو بیاستا ته عادي و یاد ساته داسې زمان به را شي ی خه به د یر نه را روانته قالییونه ډکه د سرو سپینو نظرروونه هغه به حچ کوي دا د ک تطوفو ب بی الله والله ی خافو ال الله دال کور کورتا وافده پر برازی او نه به یریګ دالانه بغیر د چانه یو خزه بې ځان الله عراق نه برازی د عراق خیر عراق دسی امن به دسی حالت براشي حزادیره جنو ته وی رسول الله غد غد لار تائف او لار داکوان ام شو داکوان هغه بچرته وي هم دغه داکوان هم دغه خلق به دغه خزه حفاظت حفاظت به ولاړي دسی حالت بس نوته چرڅ واړ او دمر دمر مړخ براشي دونه به ماړشو دا انسانونه دونه ماړشي چې زکات په ورکیته په زکات بیا حضرت آدیر ځنه هو لاس ور مخ کی کو او وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ما اسلام قبول کو اسلام یې قبول کو حضرت آدیر ځنه ژوند دی او د عمر فاروق د زمانه دا اغه خزر حضرت آدیر ځنه ما مولیدله چې خزر روانه و د کسروزنو ډکوا او یوازې و وي ماته پختنه کچ خور کوم زه راغی وي ماته وی چې زه هيرين راغم او ما دایرکټ پیغمبر رسل خبر رایا د شو چې مالخ پیغمبر رسل د دې پیشګوہی کړو مخکنه او مالوی چې لار کې څه حالو وی لار کې امن او امان وي څه منو خو خسته راغمه او صرف د الله ډر رسره بل دي چې ډر رسرنو راغمه تواپ کوس روانه مبرتا ها هدي د دې ځان هووي چې دومره مړه راغو چې مونږ په مدینه کې کور په کور زکات ګرځو چې زکات نه غستو مما نه زکات نه کیږي ماړو خلک ویبه مونږ زکاتونه بیت المال کې برا غونډول بیت المال اود د زکاتونه بل لري لري کېدل لکه اوس چمون ته د خارج ملکوونه او اسممون خیرات را لږي دا خییرتونو بهسهحاب بیا لګ غریب ملکوون له اففریقا ملکوون طرفته چې نو ه شوي دغه ف بیا خیراتونو لگل د کللا په ج شو مع د راغلی او قرآ معې راغلی او بل ما کلاب نو راغلی او فاروق له هو یو ځل په جړه شو نو یو کس ور سره دی ورته چې یا میون ممنین ې په نومره فاروق رضی الله و تعالی و مدا مقام یوځی چې تبروانو وداغه مقام د چوزل ماوخان نه وبکړي او بمینه ورکړي نو په لار مې دومره زو علامه چې نملا مې چده ته ینه تغمی و درې دي دومره زو عالمه. او نن چې زه د د دنیا په درېمه برخه باندې زمنګنن حقوق ده حکومت هم ده یی خپل مقام مرتبه ل پجړا شم چې الله مونږ له څونه مرتبه راکړه څونه درجه مونږ او بیا یو الفاظ ویل دی عمر فاروق زموږ استاد وی شي دا د سروپ ابومن ولیکل شي کنه دا الفاظ عمر فاروق رضی الله عنه دا به ویخی او سړی غاړی تواچی نو وی عمر فاروق ځان وی دی چې كنا ازل قومن اعزن الله بالقران منغه وی او پسماندا او بدترین خلکو اعزن الله بالقران منغه ل عزت من کړ په قران جمله د عمر فاروق رضی الله عنه ودا د سروپ ابومن لیکل پکار دی نو ويوالنكم ال... ويوالنكم دا و ذ او پاقی به تاسو د خله کې رې لونه ولی مکومل کتابه او خدنه بقيې تاسو د کتاب او حکمتته سنتو ایو ال موکومه او خدنه بقيې تاسوته ما د غلم تتكونو تععلمونه چنه نو چې تاسو پودون کې ف کوروې س کوروکومه ف معنا خدا ده چې یاد کوېمالله ده س کوور نو یاد بکم تاسو نو چله اه... سکندي قذا الله یاد نه کوم نوما با... نو بالا نه یاددي دا هندوان چې دوی حاجتونه ټوله پوره کوي دا غوڅ بوتان نه پوره کوي ته والله کوي دوی له خوراک سکاک بچی، دا مرزونه دا ارتچ لری کوي ور کوي ته والله کېر څه نه غو نه یادي او لیکن الله ته غو یادي دا هندوان دا نور کومونه الله چې چې ټوک ما یادي زباغه یا دوه ما څوک منې دي نو غب نه کافران دوما مد کافرانه الله یادي نعمتونه ورمن کوي خوراک او سکاک ورسي ور کوي الله خو یاد کړی دي کافرانه کفلانو خل نه د یاد کړي د دې څه مطلب شو اصل کيمانه اصل دادا چې فست قروني في طاعته یاد کایما په طاعتکه په حکمونو کې اذكركم یاد بکم تاسو فی نعمتي خپل نعمتونو کې یاد بکم تاسو په خپل نعمتونو کې څه مطلب هې निजामه الله یاد ول دان دي چې تصبيره والا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر استغفر الله استغفر الله دا ذکر ده لیکن اصل یاد ولدا الله د دې چې ته د زنا کول موګه تراشي او ته زنا ونه کې ولی د الله دې دا الله یاد ولدي د حرام خړلو و خراشي موقا ملاوي شي موقع او ته حرام و نه الله یاد ولدي اصل کې پوه شو دا رنګ ته په چا مانی برښود ظلم کوله لیکن ته ظلم و نه کړ الله د پاره دا اصل کې د الله یاد ولدي نو الله ورخ کې یاد کې بیا الاوامر ده يهود تجلوي يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي باحدكم بوراله وكزمانو وعدمان مصر زمان وعدا بورقي ستتو سربزختل وعدا بوركما دا مطلب داري جما قامو بني زبخل نعمتونا نن منغا مسمانو يكونا لكن من زليل يلن كن ينن كنيو من د الله نعمت نشته ولی چې موږ په اطاعت او کې الله نه یاد کړي په خله خو ډېر یادو سبحان الله سبحان الله جمعه تون کې وته غړيغو الله هو الله تر دنیا دا پر دنیا افراط هم کړي دا الله په یاد ونه کوي لیکن دا د الله یادول نه دي هغه دا الله یادول چې موږ په دنیا افراط کړي دنیا په مخ حد نه پکی وته چې ګړي د عالم ځان برابر کړي جمعه تون الله هو الله کو غړي وګور سره په شوي ان دا یا الله یادول یو قسم ګناغ ورزل دیننه سبا پوچی زکه چې طریقه غست ده اصل طریقه د الله دی د اولو دادا چې ته د ګناپ موکه کی ته په چا باندې ظلم کول یا شی بری ور باندې او ظلم ور باندې ونکه الله پردا د د اولو اصل کی خان وښوي زمونږ استاد یو استاد دی میر سمول حق سم دا موږ د افغانستان او وسوس دیو چې موږ ته مخکې مرشو میر سمول حق نو هغه هوی زمون استاز ویل وای چې زمونږ استاز بهوي مییر سملاق یخو قرآو که نه آو, او یو مییر ساملاق صل او یو استاد د چ د تو یف صدم دا د مونږ استاز ددلې استان دي و مییر سملک س و چې د خلکو خدانه د پیژندله زه قسم خورم چې د خلکو خنه د پژندله دا به قسم خوړو خل کو چې نګه نه د پژندله یو زر روپ بهه ک ی ورځو یولس میټ نور دغلته پرو یوااس ی وور ک او تجربه به و زرو نور به و غور ولاه کې ل میته د دغ نور په خپل زیپاتشي کهلس منته د غ نور په خپل زیات شو پوهم چ د خلکو خدا پژندلی دی ځکه خلک با نور نهج کو که نه چا چې خ پژندلی چر دا به د چای را به شي واابلی که واه ماه بیا خی پ زور خختتنه پوشي د پر چې ک دی زی نه به د چا به را شي واابلی او که زیج کمم دا دامال د پر مال الله خو میبوري که نه او که چېر دغه للس میډو کې نه نه دا نوټ پاتې نه شو خلکو خ نه نه د پیژندلی نو دا تجربه به و نو س وکي د بهو اړه ککیدي نه کېږ د س روپې د کلس منډو کې پاتې نه شي چوک پریندي خپل زیې چې پ ورته پوه شو او یو اسکر مخته یو زر نوو غور ځه سوو ب وتې نه وړ یع ن س به تعلیب د تب د خلکو ډ ډر ک نه ک د تعلیب خلکو بیا ډار کي طالب سرخوا کوي او زره نوټو غرزه ټک به ټک به جیکی ونه به بره کچرتہ شرط سي نافذهي بلاس برانه کټکي بیا یا بس هزار کلاس کذا ضروري پوهه پر بلاس کټنه کینو زبل سزا خو برا کی کنه پوه شو زکه اسکر پیجندل کنه اوه سیدا بلاس کټکي یا بلاس یا به یا به بيزه تکي خو اسکر پیجندره دغه ډاره کینی شغ نوټ لګو تی ورنه وړي الله ان خو خرپر ڈاگا مان لگیو، حکون و خروز، ظلمون و قوز یا تی کوو، پیتاعتو که اللہ مانتا یاد نرے، و اللہ چنگ مانا خبال نعمتو کی؟ پاکوم کانون مانا دا مانا خبال نعمتو کن، شو اغم مان روو ری، رحمتو مان روو ری، نشو راوری دلی تراغی پوری، چنگ دا اللہ احکام اونم اونو خام، ف کوروی یاد کویمال لره په احقامامو کې په تعاعتو کې کور کوم یاد بکم تاسو په نعمتونو کې کررولی او شکر دا ک زما د نییمتونونه او کوم نیتونو چې درمان وکم بیا دغه نعمتونو شکر ما دا کوې لوی نیمت به چشي ران چې دالهمونږ ته را کوو تاسوته تا. نومونږ ل لوی شکره او په چ شو با دا کوو د مونږ موج دا دامونږ پهقرران دا کو شکر دی چې کواند د غې نست د دغه دوی میې پار برو ه ور د څخ خو پوه شوه تغه دوی می سپارې په یو څو مخرج لا شو اكيدو په پو... آ... پاک دمانه په د اكيدو اصول می تناسب پیژندل د پیغمبر اسلام د سنت او مرتبه می پیژندل صحابه مرتبه می تناص خو پیژندل او تناص مازکه مخلاصو کنه د دې نعمت به شکر ادا کو سورته ابراهيم وګوره لکه د الله سم سپاره سورته د الله سپاره آیت نمبر 1 و و استعذنا ربكم لين شكرتم دي رسم رکو و استعذنا ربكما یاد کا کله چے یاد کا چ اعلان کړي رستہ سو شکر الله اعلان کړي دې موږ تاسو ته چې لين شکرتم کچري تاسو تابیداری وکړه د رستہ نو دا کول داري چې د الله احکام مونداد له شکر دا کول دي خان نو الازيدن آل نکوما خامخ ازيات بکم تاسو ته تا دغه نعمتونه مې کزما د نعمتونو شکر مادا کو او دغه نعمتونو وته زیات کم نو کنن موږ تاسو په دې قران باندې شکر و وستلو ان شاء الله به موږ د قران اسانه کی, دا دا من کی. کی. و و او دې فهم ممتاز د پاراسانه کی او تر اخیر پر موږ تاسو کلک او شکرونه و وستلو په نس خبره نن پلان کیږي کوم دي نو یاره نشم کې ناشته اور ان پلینکی زی کې کرکټ ده نن نشم کې ناشته لري کرکټ د وژنې څو سابا قران نه چوپه دګي چې م بدبخترین انسان په دنیا کې بل څوک نه یي چې یو کرکټ د وژنې یو عباس یو یو دسي کار نه چې اس نه خیرشتونه کټشته اسې فزول ټیم ځای کېږي م زه م بدبخترین انسان په دنیا کې دنه بل څوک نه یي چې قران نه پادګي کې شو بد ایمان دغه بد ایمان دی هغه مخک تونو تیر شو نه چې بد ایمان د تاسو تاسو ک تاته دی وکم کوي او دا بد ایمان دیله عاض دن نه کومخوا مخه زیاد بکم تاسو تخپل نعمت ته وله کفر تم او که تاسو د تاسو شکري وکړه دما نعمت نو, لشدید. نو عذاب سخت وی. ان نه عذااب له شدید ېن زمااعذاب ډر سخته الله وي د د ننیتونو پهښتن هم د نه کوم او بیا چې شکره نه داکرې سازانان در کوم صورتې تکور کې بره چې الله کومت ا <سؤال> سوره تکاسور ده او الهاقم التقاسر حتى زرتم المقابر دغه ایتونه اخري ایت رقم ده كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين تترون الجهيم ثم تسالون يومئذ عن النعيم ثم ترون نعيم اليقين او ثم تسالون يومئذ عن النعيم خامخ په دغه ورده په تاسو ته پختنه کیګ د نعمتو مبارکې پولیس د یو یو نعمت پښتنه بدن کوم د غټ نعمت نه واره وړو کې نعمت پوره پښتنه بدن کوم لوي خوښو نو اوزوره تنمل وګوره او لګ نو نسمسی سیفاره اوزوره تنمل سلام الله علیه توري آیت نمبر وګوره آیت نمبر در سلویخ آیت نمبر سلویخ سورت نمل قال اللذین دهو علمون اووی لیا غسری چا سره و علم من الكتاب ده کتاب دا ان سلمان علیہ السلام ہوئی چی آنا آتی کبھی ہی قبلہ سلیمان باید تفصیل که در دیو تفصیلون دیخواه آنا آتی که بیهی کبلا این یرتد دا یلیک ترفک زبرارم تات دا تخت آقا یا تخت بلکیست زبرارم تات د تخت مخیده دینا یرتد دا یلیک ترفک چی واپس شی تاته نظرستا یعنی دسترگو پر رب که بطر از دا تخت راویم سلیمان استعمال تا یا د ایو تخت خوختو انو فلان مر اه مستقرن اندو هر کله چې ویره دو سليمان عليهم دا تخت اندو چې هيو د سره انغه تخت ورته پستر ګرب کې حاضر شو نو قال ویله سليمان عليهم السلام ها ذا من فضل ربي دا دومره طاقت چا لمر راکړه دغه غټ پچای چا را راکړه دا زما د رب فضل ده د الله په نامه لوی فضل دې چې مار دې طاقت او د سپاچي راکړه ده لیابل او دا طاقت او د پچي ولي راکړه ده د نعمت په ماوري کړه ده لیابل وني د لپاره چمتہانو کې زم ما اشکرو ام اقفور چې عايزه کوم او کزه ناشکری کومه د دې لپاره اللهم مدنه متونه کړی دي د نعمت اللهم من زکه چې الله ما د امتحان کله کله الله ورن کې امتحان چلا ممه نه دائم امتحان کوي ځه الله شکر ادا کوم کنه دا کوم پردا خو چولک سره پسی پیدا کوي کور پیدا کوي بس اغه اغه بیا خو بیا خو انسانان انسانت نه به خې ورشي خو دی خو لری خبر ده ولن يبلو ونني اش نو دې لپاره چې مامان امتحان وکي چې آیا ز شکر ادا کومه کوزنه شکر کومه و من شکر او چ شکر ادا کو د الله نعمتو نو فین ما يشکر لنفسه نو پېښه د شکر ادا کو د پار د خپل ځان ان خپل ځان له فایده ورسوله و من کفر او چ نشکر کو د الله نعمتو نو فین رب غنی کریم یقینا رب زما به پروا ده او کریم ذات ده به پروا ده هغه ست د من له من د په پچایه او د په قدرت کې خلل نه جوړي طالب نقصان او طالب فایده بس نو فذكروني یاد کوي مالار په اطاعتو کې نو اشکركم نو یاد بکم تاسو په نعمتونو کې وشکرولي او شکر دا کوي زم ما په کې ولا تکپورون او ناشکری م کوي زم د نعمتونو یا ایه الاس امور مسلمه دا د کتاب بیان دا اسانه کارند دي دغه خپل خلیفټونو جوړی کی کنه خاص کل داکی دي او د بدعاتو بیان بي ک مخالفاتونو به جوړیږي او الله په دا ټیم کې د امور مصلیحه قوا چې د الله خصوصی امداد تاسو ری نو یاي والذین امنو او مومنانو استعينو بالصبر وصله امداد و الله لنا پکله کې دوسر په دین کې وصله او په من سره صبر مطلب کله کې د دین کې ځان کله او منځ دې درکوي دا منزه نفلی منزونه فرضی خو باسم کې کټکلیف درماني نیما نه نه فرضي منز خو کې نفلی منزونه دا انسان مضبوطی کله او خاص غلاغه انسان چې هغه به په قرآن معنی فهم لري یا از د قیم لګیږي زکات پویږي که کنا نورم انسان کله دا د الله سره یو تعلق جوړیږي خصوصي کله کې په دین مانده او نور جنګی چې مال لګول نفلي مال لګول دا منسان لپاره ډیر یو بهترین عمل ده چې دا کوي مال لګی غریبانو باندې او نن سبا خو ډیر باید چې مال ولګول شي ان الله مع صابرین یقینا الله کله کو سره دین او الله ولي کو سره دین او نور سره نه دي صرف لګیدونکو سره نه اثر کې ګور دلته ميت عامه يو ته يو ميت عامه او يو ميت خاصه يو د الله ار چ سره دي هندوانو سره هم دي کافرو سره هم دي ار چ سره دي هغه ضرورتونه پوره کوي مشکلات هم حل او يو د الله خصوصي ميت دي مرګ ارتیا ده نو اغا خصوصي مرګ ارتیا ده الله اغه صرف لګیدونکو سره ده لکه پیغمبرانو لکه صحابدي فنه تکلیفونه په دې شي خصوصیم دا د غي سرو هغه تکلیفونه کې کلک ولاړو دو دو دا رنګ اولیا دي نه کان خلک دي علما دي د دوی سره دا الله خصوصیم دادی په تکلیفونه مصیبتونه کې کلک ولاړي کما پورا بک خپل نعمتونه لکه څنګه 4 سالنا راوله ګومنګ فیکوم پتہ کې رسولن یوازې مشان پیغمبر من کوم تاسو نه یتلو يتلو عليكم آياتنا لأنه يتلو عليكم في تأسو باني آياتنا زمنغا ويوزكيكم أو باقي با تأسو دخلاك رزيلاونا ويوألمكم الكتاب أو خودنا بكي تأسو تالله ده كتاب والحكمة أو ده سنتو ويوألمكم أو خودنا بكي تأسو تأسو ما حقا أخكام شرية لم تكونو چه نويت تأسو تعلمون مخ... نويت تأسو تعلمون پويدون كي مخك ده قران نو يعتقي ما لرا پېتاعت کی پتا بيدارې کی, کی اشکرکم او یاد وکم تاسو په نعمتونو کې وشکرول او شکر ادا کئ او شکر ادا کئ زموږ په نعمتونو کې ولاتک پرونه او او نا شکرین مکوې زمام یا ای ولذینا امنو او مومنان استعينو بالصبر امداد غوړ دا الله نه پکله کې دوسر په دین کې او صلات او پر مونږ قبول سره ان الله دا الله د خپل عمل د الله توسله کا ان الله یقینا الله مع الصابرین دک لکیدون کو سره دی